Všichni jsou prítomní. Jarda. Já... Už bývá jenom Jarda. Jarda tam tím, je. Já tě nevidím, tak tady nejseš. Jsme všichni. Jsme všichni. Tak máme, času není moc a někdo z nás chce odjet zdrýv, tak já navrhuji, že Někteří z nás ještě, myslím, nedo oceňují Mahajánovou meditaci, tak já jsem napsal dokonce dvě básničky, abych eh, vás podporil v ocenění Mahajánové meditace, o který pak něco řeknu. Hm? A na otázky doufáme, že budeme mít trochu času, ale na konci z, ukončíme meditací a předáním zásluh. Jo? První báseň je záhre plného měsíce v propletení větví stromů. To je čínský obraz, který milovníci čínské poezie jistě znají. Co je obraz plného měsíce? To je obraz původní čistoty vědomí. Hm? propletení větví stromů. Srdce projevuje touhu po návratu domů. Hm? Účel meditace je se navrátit domů do té přirozenosti plného měsíce, který každý z nás v sobě nosí, ačkoliv si ho nejsme vědomí. Mysl myslí nesmysl,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 To jsem chtěl tady Klárce předat, protože jsem ti povídal o Frantovi. To je, co jsem měl na mysli. Hm? Tak teď myslím, že jsi to lépe pochopila. Hm? A druhá báseň, která doplňuje, to je báseň Sranta. Doufám, že se vám bude líbit a jmenuje se Na Sněhově. Hm?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 Tak doufám, že se vám moje poezie líbí. Vědět, pan, že máte zdravé ledviny, dvořitosti. David to je dobrý, tak se podle toho drevš. Je nějakou sradu v životě. Nestojí za to si dělat starosti. Je to tak? No a teď jdem k otázkám. Mámte prosím, co je znak objektu, jak ho poznám. Je objektivní, či má každý vlastní? To je velký rozdíl mezi tím, co se nazývá cesta arahata a cesta bodhisattva. Hm? V cestě arahata existují objektivní znaky objektu, hm? jako objektivní znak elementu. Země je tvrdost, hm? objektivní znak pocitu je přijímání objektu ve smyslu příjemný, nepříjemný nebo neutrální a tak dále. Hm? To je objektivní znak. Proč je to objektivní znak? Protože kdykoliv se tento opravdový objekt objeví, objeví se vždy ze stejným znakem. To znamená, že ten objekt opravdu existuje. A ten znak toho objektu se nedá rozbít. Hm? V případě třeba tvrdosti země, ten, kdo má počítek tvrdosti, má počítek tvrdosti na základě čeho? Na základě znalosti toho, co je netvrdé, co je netvrdé, to je měké. Jelikož známe měké, můžeme znát tvrdé. Jelikož známe tvrdé, můžeme znát měké. Je to tak? Jelikož známe chlad, můžeme znát teplo. Jelikož známe teplo, můžeme znát chlad. To je důležité si uvědomit. Čili z hlediska učení bodysatvu i tyto znaky objektivní reality představují stále konvenční realitu. Objektivní realita se nedá uchopit. Hm? A to, co chápeme, to, co Uchopujeme, na to meditujeme, jako na co, na, teď jsme měli básničku přece, kamenný koň, který venku rechtá, pes z mraku, který z hryvě štěká, to jsou všechno objekty, které můžeme uchopit. A to, co můžeme uchopit z hlediska učení bodhisatů, to je všechno iluzorní. Pravda, objektivní pravda, se nedá uchopit. Hm? Je tomu tak, Davide? Čili objektivní z hlediska učení bodhisatů je jen to, co se nedá uchopit. A to je ta nejvyšší pravda. A tato nejvyšší pravda se nemůže, protože učení Bodhisattva zdůrazňuje nedualitu všech jevů. Hm? Právě tato nejvyšší pravda se nedá oddělit od pravdy konvenční. Pravda konvenční je to, co můžeme chytit. Můžeme chytit slovy, můžeme chytit znaky objektů. Hm? To všechno je pravda konvenční. To, co nemůžeme uchopit, ani znaky, ani eh, jmény, hm, to je pravda nejvyšší. A účel meditace je, aby pravda nejvyšší a pravda konvenční splynulo hm, v jeden celé. Teďkon, co my poznáváme jako realitu, buď poznáváme objektivně, takzvaně objektivně jakožto element jako tvrdost, měkost, hm? to je objektivní. Třeba pro bytosti, které žijou v tropech. Hm? Tady, když pridou sem, tak se začnou klepat, i když je tady teplo. Hm? My zase eh, se neklepeme a blažíme si na slunci za tím, co jim je zima. Hm? To je všechno relativní. To, co považujem za objektivní, je všechno relativní. A relativní realita je... Jaká realita je... Realita, která je na základě karmy, na základě konceptu. To je třeba si uvědomit. Karma, koncepty, karma je napojená na naše koncepty. Dlouho takový jelen nebo laň má naprosto jiný koncept reality, naprosto jiný představy, znaky objektu, než má takový vlk, které se na ní chystá. Je to tak? A těžko se spolu dohodnou. My se spolu dohodneme, protože máme jisté společné koncepty. Mluvíme stejným jazykem. Vyrostli jsme přibližně v prostředí, které je nám familiární. Tím pádem naše komunikace je většinou snažší než komunikace laně a lišky. Ty se moc ne Nebo divokýho prasete a lovce. <laughs> Ty se moc nepohodnou. Je tomu tak? Hm? Čili přesto, že žijeme údajně v objektivní realitě, každý ji vidí jinak. Hm? Když třeba. Půjdeme spolu se pojít na příkopech. každý si všimne něco jiného. Hm? Protože každý z nás má zájem o něco jiného. A ty zájmy jsou dané čím? Ty zájmy jsou dané našimi zvykama. A akumulace našich zvyků tvoří naši karmu. Hm? A ta Učuje, čemu věnujeme pozornost a čemu nevěnujeme pozornost. Čili to, co poznáváme na základě slov, nebude objektivní, ale to, co poznáváme na základě bezprostředních počitků, je relativně objektivní. Ale relativně objektivní. Je stále subjektivní. Proč je stále subjektivní? Protože se to stále mění. Hm? Ale změna samotná je, je objektivní. Změna samotná je objektivní, ale objektivní pouze v tom svědském smyslu neobjektivní z hlediska nejvyšší pravdy. Kdyby bylo objektivní z hlediska nejvyšší pravdy, pak by jsme neměli k nejvyšší pravdě přístup, hm? Protože vše, co poznáváme smysly je proces změny. Je tomu tak? Čili to je důležité. Pravda objektivní, pravda nejvyšší, hm? jenom pravda nejvyšší může být pravda plně objektivní. Je pravda, která se nedá pochopit ani v rámci znaku objektu, ani bez znaku objektu. To je zdánlivě paradox. ale. Pro toho, kdo medituje postupem času, to vůbec se nestává paradox. To je realita, ve který kamenný kůň může veselé rechtat. <laughs> Proč? Protože tato realita se nedá chytit. A to, co se nedá chytit, to je to opravdový. Všechno, co se dá chytit, nemůže být objektivní, opravdovit. To je třeba si vědět. To je meditace bodhisattva. Hm? Jak poznáme znak objektu? Znak objektu poznáme tím, že nám ho někdo vysvětlí. Hm? Jestliže nám nikdo nevysvětlí, že to, co cítíme jako tělo, je vlastně tvrdost, měkost, vibrace a tak dále, sami to těžko pochopíme. Právě proto, aby jsme viděli měsíc, potřebujeme prst. Je tomu tak? Hm? Čili ať v cestě arahatu či v cestě bodhisattva, naše spolehání na objektivnost slov, které určují, jak vnímáme znaky objektů, není absolutně objektivní, ale je absolutně subjektivní. Teď vstup do meditace je právě poznáním objektivní reality, kterou poznáváme buď na základě rozlišující mysli, která je obzvláště zdůrazňována v meditaci arahatu, těch, co se chtějí stát arahatu, nebo na základě nerozlišující mysli, která je obzvláště důležitá v meditaci bodhisattu, Ale oba přístupy k poznání objektivní reality se dají a musí sloučit. Právě proto jsme mluvili včera o našem hladinovi Manžušri, který má meč, kterým bezprostředně poznává to, co je pravé a odhraže to od toho, co je falešné. A v druhé ruce má knihu, která ho vede k jasnosti konceptu. Hm? Čili my, aby jsme se probudili z poblouznění, potřebujeme oba druhy moudrosti. Jak moudrost konceptuální, tak i moudrost přímého vidění. Jestliže tyto dvě moudrosti si vstřebáme, můžeme se zbavit utrpení. Ne utrpení těla, ale utrpení duše. Tak to máme první otázku. Bante, prosím, co to je vidět? Jak vidím tvrdost, teplo a tak dále? Jak kalápu vidět? Je i slyšet, čichat a tak dále. Tak to je dlouhé vysvětlení. Můžeme začít Prostým způsobem, jak vidět tvrdost. Je to tvrdý? Hm? Je to tvrdý? Jste přesvědčený? Máme hm? kladivo. Říct, je to Když. Za V jakém kontextu? Ne, to už je zase jiná otázka. Hm? Samozřejmě, že já znám tvrdost, protože to maso, který je tam mezi kostma, je základem mého počítku tvrdosti. Že? Kdyby to tam nebylo, tak bych si ty tvrdosti nebyl vědom. Čili tohle je tvrdost. Teď, jestliže. Máme jasný počítek tvrdosti a máme dobrou koncentraci. Můžeme procházet celým tělem od zhora dolu a být si vědom počítku tvrdosti. Jestliže počítek tvrdosti bude silný a jasný, pak můžete i v místech, které jsou zdánlivě měkké, mít počítek tvrdosti. Protože to, naše vědomí se bezprostředně účastní procesu poznání tvrdosti. A vědomí určuje obsah našeho počítku. Podobně třeba teplo. Máme bezprostřední počítek tepla. Kdy? Třeba při výdechu, při nádechu. Chlad při výdechu. Teplo. Je to tak? Teď, jestliže se koncentrujeme na tento počítek, uděláme ho jasným, pak můžeme procházet celým tělem a v každé části těla můžeme postupem času cítit buď teplo, nebo chlad. Hm? Tímto způsobem čtyři elementy mají 12 vlastností. Těch 12 vlastností Meditující se musí stát absolutně familiární s nimi. Země má šest vlastností: tvrdost, hrubost, těžkost a samozřejmě jejich opak, čili dohromady šest. Voda má dvě vlastnosti, to je co? Voda dělá co? Teče a drží věci pohromadě, že jo? Koheze. Koheze a tok. Oheň má dvě, zase dvě vlastnosti, což je co? Teplo a chlad. Hm? Toč A Vítr má dvě vlastnosti. Jaký vlastnosti? Vibrace, pulzace, pohyb a na druhé straně podpora. Hm? Teď každý element má takzvanou těžkou stránku a lehkou stránku. Těžká stránka, ohně je hlad, těžká stránka. Toku je koheze, těžká stránka tvrdosti. Těžká stránka tvrdosti je tvrdost, lehká stránka je měkost. Čili tím, že jsme si vědomí elementus, kvalit elementus, jsme si vědomí těch kvalit elementů vždycky v protikladu. Lehké části elementů a těžké části elementů. A když procházíme tělem, jestliže koncentrace je dobrá, můžeme postupem času procházet čím dál rychleji těmi 12 vlastnostmi čtyř elementů. A to je všechno, vlastně, to je základ našeho počitku těla, jak venku, tak i uvnitř. Bez tohoto základu nevidíme barvy, bez tohoto základu neslyšíme zvuky, bez tohoto základu eh, nemáme žádnou chuť. Hm? Čtyři elementy jsou základy všeho, co pocitujeme smyslem. Hm? Toto básníci mluví o těžkých zvucích, modrých zvucích a tak dále. To všechno existuje, protože vše je na sebe. Spojeno, že je dohromady spojeno s počítkem elementů. Třeba si to uvědomit. Teď, jestliže procházíme, to je dlouhý trénink, aby jednobodovost mysli zůstala u těchto 12 kvalit hm? čtyř elementů. Jestliže se nám to podaří, dostaneme se do stavu samády na čtyři elementy. A stav samády na čtyři elementy je, že tělo se projasní, stane se čistým jako krystal. V tomto krystalu, jako ve všem, co je hmotné, se nachází prostor. My poznáváme vše, co je hmotné, na základě prostoru, kde není prostor, nic nepoznáme, co se týče hmotnosti. Stejně tak v tom průsvitném těle Uvidíme prostor. Jestliže se koncentrujeme do toho prostoru, tělo se rozpadne na kalápy. A tyto kalápy jsou v neskutečně rychlém pohybu, jenomže díky naší meditaci na různé kvality elementů postupem času v těchto kalápách můžeme silou koncentrace zjišťovat. Právě ty kvality, které jsme objevili. A přidat k tomu, každá kalápa má ještě barvu, jak jsem se zmínil, a tak dále. To k tomu přidáme. A tak to studujeme naše tělo na molekulární úrovni, což je kalápové úrovni. Ale teď jen v krátkosti. Dále mohli bychom udělat alespoň krátkou recitaci pro dobro nepálu. Určitě uděláme, ale až na konci. A už poslední, tak můžeme ještě meditovat. Bante, prosím, objasněte, jak správně zapomenout sama sebe a zároveň se o sebe dobře postarat. To je výborná otázka. Napadá mě, když zapomenu na sebe, kdo si vzpomene na mě. <laughs> Můžete prosím pomluvit o páramí, hmm? letting go, opuštění. Hmm? No, všecko to nestihneme. Hmm. Zapomenout na sebe znamená poznat sebe. Hmm? Kdo nepozná sebe, nemůže zapomenout na sebe. Jenom ten, kdo poznal sebe, získává schopnost zapomenout na sebe. Proč? Proč, to, co poznal, vidí, že za moc nestojí? Ten, kdo nepoznal sebe, ten na sebe nikdy zapomenout nemůže, protože si myslí, že to za moc stojí. Hm? Ta je naprosto jednoduchý. A ten, kdo poznal sebe, ten se určitě o sebe dobré postará. Nemusíte si dělat starosti. Napadá mě, když zapomenu na sebe, kdo si vzpomene na mě. Když nevidíme sebe, tak nevidíme ani druhý. Tak kdo si na vás bude vzpomínat? můžete prosím promluvit o pármi. Hm? Parami je prostředek bodysatů k tomu, aby ačkoliv poznali to, co je, co jsem, co je já, zůstávají v samzáhli. Hm? A proč tomu tak můžou udělat? Proč to můžou udělat? Hanko? Protože zapomněli na protože nevidí rozdíl mezi sebou a druhými. Hm? Jelikož nevidí rozdíl mezi sebou a druhými, dávaním druhým dávají sobě. Hm? A praxí morality učí všechny, aby provozovali moralitu. Hm? praxi tolerance hm? učí všechny, aby tež Byly tolerantní, praxi úsilí učíte všechny, aby byly úsilovní, praxi meditace učí všechny, aby meditovali, praxi moudrosti učí všechny, aby byli moudří. Proto postupem času rozdíl mezi Samsárou a Nirvánou se pro ně ztrácí, takže na ničem nelpí.